Mondasd el velem az imámat, Momó. Lehet, hogy ez az utolsó alkalmam. Semáj, Izrael, de adenaj, mindent utánam mondott egészen a Lelelemboédig, és elégedetnek látszott. Még volt egy jó órája, aztán megint tönkrement. ment. Éjszaka lengyelül motyogott az ottani gyerekkora miatt, és folyton egy blumentág nevű krapekot emlegetett, akit talán úgy ismert, mint Skricit, amikor még nő volt. Na, ja, most már tudom, hogy Stricinek kell mondani, de megszoktam. Aztán már egyáltalán semmit se mondott. Úgy maradt. És üres tekintettel bámulta a szemközti falat, és maga alá szállt és pisült. Na, most mondok maguknak valamit. Ilyesminek nem volna szabad megtörténnie. Ami a szívemen az a számon.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 Rózsa mama nem maradt sok helyig az idókuckójában. Isten megkegyelmez neki. Mivel, ha az embernek fogytán az ereje, akkor minden mindenfélét összeképzel. Elnézegettem azt a szép arcát, és aztán eszembe jutott, hogy fent felejtettem az arckrémeit, meg mindent, amit szeretett a nőiességéhez. És bár már nagyon untam a barát, harmadszor is fölmentem. Hát nem mondom, Rózsa mama nagyon követelődző volt.